A Mumin. 90 szárnyas turbina követte a szél változó hangulatát, néma és szorgalmas precizitással kint a lagnői vizeknél. Kerek fedélzeti nyílásuk miatt úgy néztek ki, mintha mókás kis öreg kukucskálnak ki a vízfelszínre. A köznyelvben csak muminoknak hívták őket, és nagyon fontos feladatot láttak el. A lagnői szivattyúknak percre pontos, részletes adatokra volt szükség, hogy szabályozzák a nyomást, és egyenletes tempóban, veszélyes ingadozás nélkül űrítsék a deutériumot a hurok külső csatornáiból. Már egy apró zavar is lökéshullámokat küldene végig a hurok egész szerkezetén, míg a gavitron kamrán is. Az egyetlen alabástron padló persze szétszornál lökés de már a legkisebb elváltozás is irányíthatatlan pörgésre kényszeríteni a gravitron impulzus gömbjeit. A biztonsági rendszer nagyon szigorú volt, és a meghibásodás esélye gyakorlatilag a nullával egyenlő, de igazság szerint senki nem értette teljesen a gravitron működését. Szorongás sütött át a több ezer oldalas biztonsági kézikönyvön, amely meghatározta a hurokban végzett összes tevékenységet. Amikor nyaranta a hajóklub vendégmólójánál úsztunk, búvár szemüvegekkel lemerültünk a vízfenékre, és felfedeztük a régi roncsokat és szemetet, amit az évek során betemetett az iszap. Bevásárlókocsik, régi műanyag zacskók, sörös dobozok, horgászcsapdák és használhatatlan vasépítmények mind lent ragadtak a fenéken a mocsárban. Ha lemerültél a víz alá, a nyári napok hangzavara rögvest elnémult és alászállt Malaren csendes alvilágába. Eltorzultak a távolságok, és odalent a zöld ragyogásban még egy távoli, a felszínről sem látható hajó is közelinek és hangosnak tűnt. Emlékszem, hogy augusztus végén, amikor a vakációzók visszatértek a városba, a vendégmóló pedig kihaltá vált, a felszín alatt hallatszott, ahogy a szárnyas turbinák távoli lélegzete emelkedik és süllyed, akár monoton bálnadal a hűvös vízben.